Geleftes, ons lees uit die woord van die Heere uit die profete boek van Petrus, ons lees uit 1 Petrus op stuk 4 vandag. Nu wil ek vraag dat die blaai in die Nieuwe Testament na die achterkant van die Bijbel waar die kaart is, die kaart wat praat oor die sendingreise van Paulus. Die opskrif van hierdie kaart in die bybelkie wat ek hier by my het is Land, Seer, Stede van die Nieuwe Testament En jy sal sien in die middel aan die rechterkant van daar die kaart is daar die Hoekie Aasie in die middel van die gebied Nou luister aan wie is hierdie brief gerig en kyk of jy die dorpe en die stede kan vind wat hier te sprake is Peter is die apostel van Jesus Christus aan die vreemdelinge wat in die verstrooiing in Pontus die eerste woord wat hy gebruik en dan gebruik hy Galatie nou jy sal sien Galatie is skyns gedruk op die kaartje wat ek het dit is meer na die rechterkant en net langs Galatie die volgende woord wat hy gebruik in die vers vers is Kapadoosie so dit is die twee streke dit is nie dorpe nie, maar dit is streke so die brief van die Galatie is, dit nie brief aan die dorp Galatie nie, maar aan die streek en die hele provinsie en al die gemeentes wat binnen daar die provincie is en dan gebruik hy die woord Asie, en dan gebruik hy die woord Betimie. So hierdie is allemaal streke, in dit wat ons vandag Turkije noem, um, hy sal sien Betimie is wie die boon toe, in die hoekant en dan sê hy, um, dit is die brief, aan wie hier die, uh, die gemeente aan wie die brief, die streke wie die brief gerig is, en wat het hier gebeur? Nie net Paulus nie, maar ook Petrus was nou betrokken by verskillende gemeentes. Um, die Bijbel beteken vir ons dat Petrus ook gereis het, hy het ook stendingreise gehad soos Paulus die verskill is net, Petrus het een vrou gehad en het sy vrou saamgevat op die reise, sê die Bijbel vir ons in 2 Korinties. Maar, die gemeentes het, het een punt bereik waar vervolg, een voorjaand liggende werkelijkheid was. Nou die geleerde sê vir ons, hierdie brief is heel waarschijnlijk geskryf in die tyd, in die einde van 64, begin van 65 na Christus, en hier het iets geweldig gebeur, 64 na Christus. Die geskiednisboeken sê vir ons, dit was die jaar die Rome afgebrang. En hy sê die geskiednisskryfers vir ons, in die asem, en hy sê nie wat wende christene wat hierdie geskiednisboek geskryf het nie, selfs iemand soos Josephus en ander geskiedskryfers sê vir ons, Die brand is veroorzaakt dier Nero self, die keizer, die Romeinse keizer. Hy was een baie ambitieuse bouwer en hy wou en sy bouwprojekte in nieuwe Rome skep. Maar in hierdie proces mis hy al die goed afbreek wat daar bestaan het en hy het houthuise gebou van tot drie, vier verdiepings hoog wat baie nabij in mekaar was. So as daar rivier ontstaan het, het daar, het het soos een veldbrand hier, hier die beurt gegaan met sy houthuise wat so hoog langs mekaar en op mekaar is. En beskryf die geschiedenisboeken vir ons, wat een bose fascinering die Nero gehad met hierdie vlam. Die een spreek sê, terwyl die Rome afbrand speel, Nero op sy viool, en nou, daaruit het was dan nog die vioolig gewees nie, maar die gedachte is waar. Dit was vir hom baie oudelik om te sê, hoe die staat afbrand, want hy het net gedinkt, wat er eer en roem hy gaan kry, as hy nou nieuwe Rome kan bou. Voor duisende mense het hulle levens verloor. Die geskiednisboeken sê selfs, waar hulle probeer het om hier die vieren te blis, het sy soldaten gekeer, en weer vieren aan die brand gestoen. Hier is een derde van die hele Rome, en daar was letterlijk duisende der duisende mense wat daar gebleid, wat alles verloor het. En die mense was in hulle siele ongelukkig. Je kan denk, as jy, alles verloor het, en het is kwaadwillig aan die brand gesteek. Iets daarvan denk ek, leef op die oomlik in die, in die harte van mense, waar daar kwaadwillig brande aangesteek is, in die ooskaal. Ja, alles verloor het. Waarom die blam van homself aftal het, meer jou een sondebok gesoek, en hy het gesê, was nie ek nie, was die christen. Nou die mens het reeds het nie, van die jode gauw, wat daar in Rome was nie, en nou nog hier die joodse sekte van die christen, was die ideale sondeboek, baie gauw het hulle met al hulle haat en woede en, en frustratie van hierdie verlies uitgehaal op die christen. Hulle is verskrikkelijk breed vervolg. Hulle is gemaakt. Ek kan denk op straat, enig jy wat die christen genoem is, en jy het jou huis en alles verloor, en jou geliefdes verloor, en jou frustratie op hierdie christen uithaal, hulle het hierdie brand veroorzaam. Christen is nie net vir die wilde dere gegooi, die kolosseum. Hulle het die christene lewe in tampale vastgebind, teer olie oor hulle uitgegooi en aan die brand gesteken, gebruik as fakkels vir hulle partijties. Hulle is gemarteld vir die dood. Hulle het net het nou van daar tyd, van 64 na Christus, volgende 200 jaar, was dit in die meerdere mate al hoe meer dat Christene vervolg is. In die tyd van keizer Trajanus en keizer Domitianus, geweldige vervolging in hierdie gebied van Klein-Asie. So daarom skryf die heren die eerste apostel Petrus aan hierdie gemeentes in Klein-Asie in hierdie omstandigheid, waar hulle al meer die druk die vervolging ervaar. En ons denk, het was tot daar die tyd beperk, en ons sien die is daar weer, die vrede vervolging in die midde oosten van christene vandag. Jy mag nie een bybel invat in Saudi-Arabie. As jy bekend word dat jy een christene is, kan jy verseker weet, die is jy voordel. En dit is maar een van die lande waar het blatant gedoen. Soveel van die midde oostense lande, waar christene zwaar vervolg word ons te sien, die vervolging van Isis, die IS, door hulle veldocht, door Irak, waar al pertinent gefokus het op christen, duisende christen in lewe verloor het, en praat van 1.8 miljoen christen waar daar was, tot op hierdie stadium is daar 800.000 christen oor, miljoen christen in hierdie tyd, jaar 2016 2017 wat hulle lewe verloor het. So wanneer hierdie brief geskrywe word, is dit nie ou nie, moet vir ons selfs sê, dit word alweer relevant ook in die tyd waarin ons lewe op pad, na die laatste dag, wanneer die Heer en Heerlijkheid weerkom. Kom ons luister na vier stikke gereedskap, vier perspektieve, wat die Heer vir jou en vir my saamgee, wandel daar iets van hierdie vervolging of leiding, na jou toekom en wanneer jy, medegelovig is, bystaan, wat leiding of vervolging leer. Ons lees in 4 van vers 12, tot vers 19. Nadat ons saamgelees het, gaan ons ook saamwik, 1 Peters 4 vers 12. Geleefd is, verbaas jylle nie, oor die vier gloed van vervolging, onder jylle wat tot, jylle beproeving dien, asof iets vreemds oor jylle kom. kom. Maar na mate jylle gemeenskap het aan die leide van Christus, moet jylle bly wees, so dat jylle ook by die openbaring van sy heerlijkheid met blydskap kan jubel. As jylle beledig word oor die naam van Christus, is jylle gelukkig, omdat die gees van die heerlijkheid van God op jylle rus, wat hulle betreft, word hy wel gelast. Maar wat julle betreft, word hy verheerlijk. Want as iemand van julle moet lei as moordenaar of dief of kwaaddoener of as een wat om met die sake van een ander bemoei nie, maar wanneer iemand as een christen lei, moet hy hem nie skam. Maar God verheerlijk in hier die optie. Die tyd is daar, dat die oordeel moet begin by die huis van God en is dit eerst by ons begin, wat sal die einde wees, van die wat die evangelie van God ongehoorsam is? En as die rechtvaardige nauwelijks gered word, waar sal die godeloos en die sonde haar verskyn? So laat dan ook die wat volgens die wil van God lei, hulle siele, aan hom, as die getrouwe skepper, toevertrouw, met goeie daad. Het so ver as skrifleesing, die Heere verheerlik word, in die verkondiging van sy woord, kom ons bid saam. Vader, wat in die emel is, ons loof en ons prijs, jy grote naam, jy is God, wat ons net met een woord kan beskryf, en dit is onmeetlik. Onmeetlik groot is die kracht onmeetlik groot, is die liefde onmeetlik groot, is die weisheid. Onmeetlik groot is u in alle opse. Met ons menselike verstaan kan ons nie nabij kom, om iets te verstaan van die grootheid. En toch het ons die voorracht om u te ken as ons vader. Toch het ons die voorracht om u te ken as die God wat ons nie net gemaakt het, maar ook vir ons innig lief. Toch het die voorracht om u te ken as ons verlos. As die een wat met ons elk een een pad loop, dier ons seerkre. Dier ons zwaard, dier ons pijn, dier ons beproebing. Heere, wanneer ons nie weet wat er kant en nie, wanneer ons die hartseer sien van ons kind is, van ons ouders, die leiding, van ons geliefdes, wanneer ons gefrustreerd raak in Zuid-Afrika, Heere, in midde van al die geweld en vervolging waar hy is, wanneer ons benauwd raak, wanneer ons die ekonomie doop, wanneer ons bekommerd is oor werk, en saas ons wat werk het, baie keer in een Christen vijandige omgeving moet werken. We draag aan u op elkeen van ons lidmate wat die help in die bijstand nodig het en ons ons denk in die besonder aan ons bejaardes. Dank u vir die pioniers werk wat hulle gedoen het in die kerkverband en die kostbare voorbeeld wat hulle vir ons is en ons eer die, die krachtige werk wat die in en die heren hulle gedoen het. ons bid hieren staan hulle bij waar baie van hulle tyd van beproeving doorgaan. Ons bid vir ons hevelik. Stankie vir die vreugde van die hevelik, maar ons bid, Heere, skenk ons die genade, dat ons hevelike hy verheerlik en waar al oor ons padkom, wat ons daartoe wil bring, om hy af te dwal en sonde te doen, is ons gebed, Heere, bind ons in liefde saam. Dat ons as man en vrou mekaar het maklik sal maak om as die kind te lewe. Ons bid vir ons huisgesin, ons dankie Heere vir die gave van die nageslag en ons, ons dra ons kinders nie wat kleinkinders het, aan nie op. Ons bid vir hulle nie die examentijd, ons vraag dat jy ons kinders onderneem, ons studenten en hulle sien, om te dit wat hulle geleer het en hulle getrouw te maak in hulle studies. Ons bid vir ons jongmense, wat werk en ons vraag Heere dat jy ook daar hulle sien en dat hulle vreugde vind dat hulle nie net werk vir een baas maar in die eerste plek om u te verheerlik en hulle roepen. Meneer Jezus, ons dankie vir die voorrecht dat ons deel kan wees van die lichaam en hierbinnen wil ons ook ons kerkraad en die opdrang, ons ouderlinge, dat jy met liefde sal sien as vaders van die gemeente om om te sien en te versorg, en lei en te vermaag. Ons bid vir ons diakonie, Heere, dat jy ook hulle die weisheidskenk om, die finansies wat die toevertrouw in die stikkie van die koninkrijk met weisheid te bestuur, en in liefde om te sien na die armes en die wat noodluidend is. Ons bid vir ons sisters, ons dank jyre vir die liefde wat jy in hulle harte te stort, om hard te werk, en met groot liefde vir jy te werk, en ons vraag dat jy hulle werk sien. Jyre Jesus, om waar ons gister ringsvergadering gehad het, bid ons ook vir die gemeentes in die ring wat zwaar kreeg, wat nie een herder het, hylle wat beproevinge beleef, as jylle gemeen, en ons vraag na die reikdom van die genade, wil hy voorsien in hulle behoofd En nou is ons gebed jyre, dat hy vanuit hierdie skrifgedeelte en die woord, dat hy met ons sal praat, en ons sal toeris, en dat ons hierdie toerusting wat hy vir ons gee, sal gebruik in ons eie levens, en hulle wat uur ons pak, om met zwaardig, om te bemoedig en te versterk. Ons vraag het in die naam van Jezus, die die kracht en die gees, Amen. Geliefdes, en ons Heere Jezus Christus, ek wil graag vir u, wanneer ons die woord van die Heere bestudeer, en wanneer ons een specifieke gedeelte van die Heere onder die knie probeer krij, iets saamgeef wat u kan onthou, wanneer u vanmiddag nou weer praat oor hierdie skrifgedeelte, dit kan u roep, as um, iets wat deel is van die toerusting as, as kind van die Heere. En om dit te vergemakkelijk wil ek om um, Dit oor, laat een stem bijvoorbeeld met consonante wat die is is of um, letters waar die woorde begin wat die is en vandag werk ons met vier feest die eerste woordkie is verwag en dan gaan ons uitkom bij verheug dan gaan ons uitkom bij verheerlik en laatstens bij verbind en elke een van hier die vier feest beskryf wat die Heere vir ons hier saamgeel om leiding te hanteer en om kinders van die Heere buitenstaan wat leiding ervaar, so maak dit vast, en wanneer is by elke van die vier aspekte kom van perspektieve wat die Heere ons gee, en Petrus 4, dat hy dit sal, sal memoriseer en sal vastmaak in die geheer, wanneer hy met iemand moet praat, dat hy dit kan herroep, en vir die persoon kan sê, kyk wat sê die Heere, hoe troos, en versterk die Heere uit sy woord, elke van ons as kinders van die Heere wat soms beproevinge ervaar. En weet jy, ons het gister in die ringsitting ook ietsie daarvan begin noem oor die toekomst en die verandering wat daar plaas op die oomlik in Zuid-Afrika en die aanpassing om dit te kan hanteer wat by alkeen van ons nodig is. En ek het vir die broeders ook gesê, ek is een conservatieve mens, dit beteken ek hou nie van verandering nie, en ek pas moeilik aan by vraag. Maar, verandering is noodzakelik, en ons het daar het Romeine 12 gehoor, die Heere sê, word verander, die, die vernieuwing van julle gemoed, so ek moet verander elke dag van iemand wat in sonde leef na iemand wat vir die Heere leef. Daar die verandering het zelfs in my as een boersteen wat baie conservatief is, is nodig as dit nie vir verandering was nie, was ek nog steeds in my sonde, en was ek iemand wat op pad is na die eeuwige verderf, maar weens die verandering wat die Heere gebring het in my leven, sien ek uit na die eerlijkheid wat voorlee as ek. En kijk ons na Zuid-Afrika, en ons sien as ook hier is verandering wat plaas op die oomlik in ons land, en het vind net van nou af plaas nie, grootwending het reeds gekom van na negentig. In alle opzichte, en in baie industrie, en baie factore van ons ekonomie en van ons land, In een kort gaan daar een conferentie plaas, want waar daar ekonome en mense praat, wat werk met wereldekonomie, en hierdie makrostruktuur van die wereld raak sê, en wat vir ons kom sê, ons moet ons maar rechtskut, regruk en reg hou, vir een grotere recessie wat nou voorleef. Een persoon wat kom praat, is ek wat die afgelopen paar recessies, wat daar in die wereld was, voorspel het, en gesê, dit is wat gaan gebeur, en toe het bijvoorbeeld, Amerika sy huismarkenduie gestort, in die economische recessie wat daar gevolg het, en hy sê ons is weer op pad om binnenkort dit te beleef. En weet ons, as Amerika hoest, dan het Zuid-Afrika slongen steek, gaan het een geweldige inpak op ons, ekonomie, en besef een mens, ons sit reeds in een land met een werkloosheidscijfer van meer as een kwart van die mens in ons land werk. meer as 26% van Zuid-Afrika is werkloos en die Afrika-kulteer weet ons die oomlik as werkloosheid toeneem, dan neem die misdaad. So die vooruitzichte dat het binnenkort baie beter gaan gaan ekonomies, sê die ekonome van hulle kant af, nie, heel waarschijnlijk nie. Maar die veiligheid betref gaan ons veiliger leef in Zuid-Afrika binnen die volgende vijf jaar, ook daar sê die ekonomie vir ons, heel waarschijnlijk nie in die licht van die huidige vervolging van christenen oor die wereld, en die verdraagsamheid ten oor christenen word al hoe minder. En sien ons dat met wetgeving, soos wat we daar reeds in die gang is, word het al hoe moeiliker vir ons gespreerde kant. Ons het sy vinnig daarna verwees, dat deel van hierdie tragerie wat beleef is met Nuisna, weet ons, dit is voorafgegaan met die feeste wat daar gehoud is, die homoseksuele en, en lesbise feeste, en optocht, mense was baie vrolik en bly daar. En weet ons, hierdie tragedie is ongevraagd, maar toch moet die mens jouself afvraag, sê die heren nie iets, dier hierdie die tragedie, vir ons oor hierdie verdraagsamheid wat ons het, met die leweweise wat duidelik teen sy wil is, volgens die bybel. Maar die wetgeving is nie en kant van die christen, nie maar aan die kant van hierdie drukgroepen. Weet jy, dus op die oomlik is, is die wetgeving so, as ek is per die kant, of lesbiese paarkie gaan weir om te trou, dan kan ek, en sal dit waarschijnlijk so wees, dat ek volgens die wet vervolg kan word. Beboed kan word, tronkstraf kan krijg. In die jaar 2017. En sê dit maar net vir ons, is dit een symptoom van ons samenleving wat sê, Ons is so siek aan die kanker van die goddeloosheid, dat het deerspoel op alle aspekte, dat die oomlik as jy een regheidpad vir die heren probeer loop, vandag die jaar 2017 in Zuid-Afrika, kan jy verwacht, dat jy een of ander stadium langs die pad teenstand gaan kry. Nou die eerste punt wat die heren hier maak, wanneer hy met sy kerk praat, in hierdie gebied wat ons na gekyk het, aan Sê en Vers 12, geleefd is. <laughs> en is nie kostbaar dat hy wanneer hy met sy kerk begepraat en hy weet hoe zwaar hulle krij, is die eerste woordje wat hy gebruik in hierdie deel van die brief dat hy vir hulle sê, onthou ek het julle lief, baie keer as jou vrou nou op jou man na jou toekom en hulle beginne gesprek en sê, dit sit net gauw onthou nie, ek het julle baie lief dan weet jy, hier kom nou groot moeilik wat is wat die jyre sê vir sy kerk, hy sê onthou voordat jy die volgende goed met julle deel weet net as jy weer terugdenk oor ons gesprek, ek het jy baie leed, dit is die geliefde van die Heere, en jy is die geliefde vir die kinders van die Heere. Sowanne die storms kom en het gaan kom, weet nie, dat het die alles oorweegende drijfveer in die leven van die kind van die Heere is, dat jy vanuit die liefde van die Heere leef, en vanuit die genade stroom van Godse liefde, alles hanteer wat oor jou pad doe. My beskryf het in Romeine 5, dit is die die liefde wat die Heere uitgestort het in die harte van sy kens. En dit maakt het moeilijk dat dit wat komt, die Heere kan hanteer, want as geliefde van die Heere, staan die beloftes van die Heere vast. Die feit dat hy beloof, niks sal jou uit my hand uitdruk nie, die feit dat hy beloof, aan my behoort alle macht in die hemel en op aarde, die feit dat hy beloof, niks kan my vond, in jou van my liefde skynie, die liefde bly. Dit met dit in achtergrond, kom die heren nou met die volgende uitspraak, en nummer 1 sê hy, verwacht, kijk wat sê in vers 12, lees saam met my, verbaas jy nie oor die vier gloed van vervolging, onder jylle wat tot jylle beproeving dien, as dit iets vreemds is, wat oor jylle kom, hy sê hy nie verbaas wees, verwacht, Weet jy, dit is baie keer, staan ons heeltemaal aan die ander kant. Ons het in die bergbederikasie gehoor, van die twee groepe kerkmense. Ek krijg godsdienstiges, en ek krijg Christen. Ek krijg godsdienstige mense, wat tot een groot mate godsdienst behoef, vir die laie voortgeer. Luister na alle gebede. Het is net vraag, vraag, vraag, vraag, vra, en, en maak gauw hier reks, nogal hast. En wanneer ek as as kind van die heren, al hierdie moeite doen, kyk, ek kom kerk toe, ek boot, ek lees die bybel, en by elkie moet daar een rechtmerkie gegewe, dit is my lysie van prestaties, die Engelse het een woordkie checklist, dit sê, kyk net nou al hierdie rechtmerkies, en dan skulde die heren my, en, a, waag dit nou net, heren, om nie te gee wat ek vraag, dan is ek vis en boos, waag dit, om siekte oor my pad te brug, op mense wat my beledig, mense wat teen my is, Maar kom ek baie maak op een punt waar ek sê, ja maar ek stel nie meer belang, ek het my kant gebring, die Heer het nie sy kant gebring, ek is nie te leer gesteld, ek is bereid om om te verraai, te verloon, weg te stap van die kerk, om van die kinders van die Heeravond te sê, dit het nie gewerkt nie, ek probeer om om my eie poikie te, maar ek stel op myself, as een mens begin evangelisatie werk doen, daar een geweldige groote veelheid mense met wie hy te doen krij, met wie hy praat, wat sê weet jy, ek behoort nie in die kerk, maar ek is een gelovige mens. En weet jy wat het in my kerk gebeur? En dan begin die stories van teleerstellings langs die pad. En ek wil sê, baie van die mense, dit wat die Heere Jezus beskryf in die gelijkenis van die saaie, dit het hulle beleef. En die saad het geval, maar het was op een rotsachtige plek. Onder die aard is daar een klipbank gauw hy dit opgeskiet en, en prachtig gelijk, maar die oomlik toe die zon kom, het hy die plant verskroe, te sê nie. Los my, staan nie my belang. Weer wat noem die Heere, die verleiding in die vervolgende vers 12, hy sê, een vier gloed van vervolging is die realiteit van die kerk in klein as. Die Heere sê, die, die, die zon brand, my maak, jy op die punt kom waar jy sê, ek stel nie belang nie met jy weet, dis die vlak grond, dis die rotsachtige plek, die mense waar alke naamkant van hier is, maar geen diep Wat sê die Heere vir jou daar oor? die ene kant het hy gesê, verwacht dit, nie verbaas wees as wanneer dit gebeur nie, wanneer dit dit te doen, dit is die volgende punt wat hy maak, hy sê in vers 13, naamate jylle die gemeenskap aan die leide van Christus, uh, gemeenskap het aan die leide van Christus, met jylle blij wees, so dat ook by die openbaring van sy heerlijkheid met blijdskap kan hebel. So die tweede aspek, hy sê hy eerstens verwacht het, moet weer verheug jou, want die doel daarvan is dat jy het eindelijk te duidelijk gaan wees in die leiding dat jy het van die Heere is die openbaarmaking van sy heerlikheid, kan jy met blijdskap jubel, weet jy nou reeds, jy nog een volmaak dit, maar nou reeds, as die leiding moet jou kom, en jy besef, maar die Heere hou my in sy hand, die ding gaan nie keer, dat ek een kind van die Heere, als kind van die Heere leef, en voortgaan, al is dit pijnlijk, al is dit zwaar, al is dit seer, sy bewys, dat jy kind van die Heere is, die wat nie kind is van die Heere is nie, dat naam, baie gauw wil sê, ja, nee, goed, ek, ek is een christen, want daar is baie voordeel aan, maar die oomlik as die leiding kom, ek is nie bereid om dit te doen, anders is het vlak grond. Dit het sien in die neem van Judas Iscariot, toe hy besef, hy, hy word teleergesteld door hierdie man wat hy gehoop het, die militaire bevrijder van sy volk is, en hy, hy praat oor die koninkrijk van die hemel. As hy so teleergesteld uit Jesus verraad, as jy beleef, ek gaan dier hierdie, hierdie geweldige diepte, maar toch hou die Heere my in sy hand. Is het nou reeds bewys dat jy een kind van die Heere is? Kijk hoe betreffend stel het dit in vers 13, hy sê, jy krij deel aan Jezus' leiding. En hy beskryf dit op baie ander plek in die Bijbel ook, maar wat hy daar sê is, waarom gaan dit? Dit gaan nie daarweer dat jy een vervangende leiding het, soos Jezus, wat betaal het vir die mens om sy sonde nie. Het gaan daar dat Jezus het een rechtheidpad geloof, hy was absoluut sondeloos, soos geen mens ooit na voor hom kon wees. Soveel so dat ou, selfs ou Pilatus sy hande in ons kult gewas het en gesê, hierdie man is rechtverdig, maar nogthans kruis op een man. As jy dit beleef, dat jy die rechte pad loop en nog steeds die teenstand en die belediging en die, die vervolging ervaar, dan het jy deel aan dit wat Jezus beleef het. Ietsie van Jezus' leiding word uiteindelik duidelik in jou leven, wat een voorrecht dat jy iets van jou verlostede middelaarse leiding ook kan ervaar. Die gelovig, die godsdienstige type mens, nie die gelovig, die godsdienstige mens wat nie kind van die Heere is, of een christenist, is die type mens wat die daar die leiding en die teenstaan kom, sê, maar dit is nie wat ek my voor ingelaat het, dit is nie wat ek kan belangstel, nie, ek het Christen geworden vir die sien, en die voordeel daar, nou kom hier die leiding, dit is mys nie recht, die godsdienstige mens sê, ek het nou hier die leisie van goed gedoen, en nou verwacht, die heren moet my sien, hy moet my gezondheid gee, hy moet my voor welvaart gee, en jy krij die voorspiteologie vandag, waar mense sê, as jy nie bid specifiek vir jy die kleur Mercedes nie, dan gaan jy dit nie kry nie, en as jy nie die Mercedes het nie, my maat, dan sal fout nie geloof, wat nou nog Christene wat vervolg word, wat vermink word, jy is die koppe afgekap, dat hulle dan geen geloof in die licht van die voorspoedstilogie nie, die is waar, net wat die Heere sê, as hy sê, verwag leiding, en jy kan jou daarin verheug, want uiteindelijk wys leiding, of jy kind van die Heere is of nie, hy sê, jy kan jou verheug, want uiteindelik wacht daar hemelse vreeg. Niemand kan leiding vry spreek en sy het haar van ons gaan in een meekere of mindere mate iets van die die leiding ervaar. Hier is jy verwacht, maar uiteindelik kan jy hemelse vreeg te ervaar. Emperor kan stel het so, jy kan kies wat type pakkie van leiding jy gaan ervaar. Of jy is deel van die mense wat dink hulle is godsdienstig en uiteindelik godeloos. Hulle pakkie van leiding kom dalkies laat. As Jezus weer kom begin hulle leiding en het die tot die eeuwigheid. Jy dalk een paar stikies leiding op aarde. En my maat, het kom tot die einde en dan die eeuwige eerlik. Leiding is deel van die menselike bestaan. Wat er in kies jy? Hy sê Jy kan jou verheug by die opembaring van sy heerlijkheid met blijdskap, kan jy jubel om een tyd waar daar nie meer pijn en tranen en hartseer, droefheid en vervolging gaan wees. Nummer 3 praat hy oor die verheerlijke vers 14 lees saam met my. As jylle beledig hoort oor die naam van Christus is jylle gelukkig omdat die gees van die heerlijkheid van God op jylle ris en wat jylle betref word hy wel gelaster maar wat jylle betref verheerlijk Niemand van jylle met lei, as hy moordenaar of dief of verkwaaddoener, of as een wat om met anders is uh, met die sake van ander bemoei nie. En wanneer iemand as een christen lei moet hy nie skaam nie, maar God verheerlik in elke opzicht. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as het eerst begin, wat sal die einde wees van die wat die evangelie van God onpoor sind? Wat sê hy hier? Ek wil praat hier oor die verheerliking en Die, die boodskap wat die heren geef, vooral in die laatste vers wat ons gelees het, het gaan en wees het, dat die heren begin by sy huis, nie om jou te vernietig nie, maar om jou te rein. So dat jy in die reinigingsproces uiteindelik om kan verheerlik. Hy, hy begin met die vervolging in jou leven om jou skoen te was. Soos een metaal wat vuilheid in hom het, as jy hitte daar die metaal gee, dan kom die oncyberde duidelik na voor. Dan kan jy die metaal cyber, so dat het cybergoud, cybersilver is. Maar die hitte moet daar nie is, om hier die cybering te verwoos. Jof, in hier die leiding en zwaarkre wat al koor my en jou pad kom, is hier die cyberingsproces. Dat die onreinheid en die veilheid in jou leven weggevoer, weggevat kan. Jy moet afvra afvraag, evalueer, hoekom ervaar ek leiding? Nou beskryf jy een paar dinge wat oorzake kan wees. Hy sê daar is by voorbeeld mense in vers 15 wat lei as moorde na. En die heren sê dit geen prestatie. As jy moord pleeg en jy krij dan zwaar tronkstraf of straf daarvoor, dit is nie leiding, dit is verdiende straf. Of as jy dief is en jy lei, dit is verdiende straf. En dan sluit hy al die ander goedes wat, Behalve moord en leiding wat jy as kwaaddoener kan doen, iemand wat kwaad doen. En dan gebruik jy hierdie interessante woord, hy sê as een om die sake van een ander bemoei. Wat beteken dit? Daar is baie verklaringen vir hierdie begrip, van die geleerde sê dit, dit is as iemand, nie net as kindertom, iemand wat onnodig nieskierig is vir iemand anders as sake, en onnodig bemoei met iemand anders as privaat lewe. Maar van die geleerde sê vir ons, hier het ook een politieke strik. Dat is jy soos van die disciples van Jezus, dat Judas Iscariot of van die mense dink, jy is die een wat die politieke verandering in die wereld moet bewerkstelle, dan bemoeie jy met saken. Het nie wat vir die kind van hier op hierdie stadium, die drijfveer van sy waardlewe moet wees. As dit sonder Christus geskiet, dan word jy beskryf aan die einde van vers 25, iemand wat een bemoei. Aan die ander kant sê hy, daar is iemand wat lei as Christ. En dit beteken dat jy leef soos een kind van die Heere, en daarom, omdat mense daar aan aanstoot neem, is jy iemand wat leiding ervaar. Die Heere sê in die gedeelte, Mag dit so wees, dat as daar een zwaar krij oor jou pad kom, dit oor jou pad kom, as rechtverdig, om as rechtverdig te lei, om te lei terwille van die gerechtigheid, volgens Matthäus 5, beteken, jy moet die gerechtigheid van God hee, jy moet as sy kind lewe, jy moet in die rechte verhouding met God lewe. As jy lewe, as jy zwaar kan met die droog maak, is dit nie een leiding van Christus nie. Jy gek, het hierdie week so geluid van Christus, in die werk, al die tyd, het jy het al droog gemaakt by die werk, en dis ook jy een zwaar gekryk, dis nie leiding vir Christus nie, leiding vir Christus is as oomlik as jy, as sy kind leef, en dan tegenstand ervaar, en vervolging ervaar in zwaarkoe, die punt wat die herrie maak is, maak seker, jy is nie recht te verhouding by die herrie, het wanneer die zwaarkoe oor jy pad kom, jy weet, die volgende is ook waar, in vers 19 stel het dit so, so laat ook dan die wat volgens die wil van God leid, Hulle sien al aan hom, as vertrouwenskipper, toevertrouw, met goeie dag. En dit is die laaste vee, ons het gehoor, ver, verwacht het, verjeug jou, verheerlik om, wanneer jy gereinig word, en nou verbind. Verbind jou sien aan die heer. Ek kijk hierdie week, kijk ek weer, een, een kort, een van, een Mercedes vrachtmotor. Die nieuwe technologie waar jy, en hierdie Mercedes, en dis alles mooi en blink en skoon en, Jy klim in hierdie Mercedes nie, jy kan bestuur en, en reis is wat jy een normale vracht moet te rij, maar dan kom daar een punt waar jy knopje op die stuur wil druk en hierdie stoel van die bestuurder skuif achter toe en jy kyk hoe hierdie Mercedes omself nou verder bestuur. Hoe hy van bane verwissel, hoe hy stop by die stopstraat by die robot. As iemand by die pad haard dan stop hy self om uiteindelik jou en die vracht by die bestemming uit te bring waarvoor jy bestem is. Dit is wat die Heere sê gebeur het die kind van die Heere, wanneer hy heeft sy leiding ervaar, en hy sê vers 14, as jylle beledig word in die naam van Christus, is jylle gelukkig, omdat die geest van die heerlijkheid van God, op jylle rus, wat betekende dat die geest van God op my rus, betekende die Heere het hierdie knoppie aangebouw, en die oomlik as daar die leiding jou tref, dan skuit jou stoe dan neem die heilige geest oor. Dis wat het beteken, dat die geest van God opweer is. Weet jy, ek het die afgelopen tijd, baie gesprekken gehad, met christene wat, leiding en vervolging, aanvallen, seerkry, kapings, wat ek al in die leven beleef het, en keer na keer na keer, hoor ek die woorde. Jy oom nie, op die oomlik, het daar er een kalmte oor my gekom, wat ek nie kan beskryf, Jy ken my, jy weet hoe kort my lond is, hoe vinnig my ek hier my meer verloor, hoe makkelijk ek wil terugveg. Op daar die was ek so kalm gewees, soos nog myn keer in my lewe. My broeder en sister, hier word het beskryf, wanneer so die Heilige Gees op jou rug is aie knoppie, wanneer die Heilige Gees alles oor nie. So wat sê ons oor dit alles? Ja, ons is op pad na moeilike tyd in Suid-Afrika voed ons is een pad na een tyd waar die Christendom waarschijnlijk al meer onder die druk van leiding geboksel gaan, onder geweld in Zuid-Afrika gaan toeneem. Maar wat sê die Heere? Hy sê vir jou en vir my, verbind jou aan Christus. Hoe? Jy vers net in sluit af, dier goeie daad, dier maar net as kind van die Heere te lewe. En wat moet ek doen as daar die, daar die leiding oor my pad wil? Jy niks te doen. Die Heilige Geest Rus op jou. Dis God vir hy knoppie druk, die heilige geest oorvat. Jy kan kyk, hoe God die kalmte oor jou bring. Een na die ander geschiedenis, uh, van die martelare in die kerk, sien een mens hier die ware, hoe kinders van die here die Heere, die Heere, die Heere leiding gaan, en baie sterf, terwille van die geloof in Jezus. Met die alles oorweldigende kalmte, bevrede, mag die Heere nou reeds daar vrede in jou in my hart plaas. En mag jy die, die troos en die hoop ook oordraan hulle wat leiding ervaar, om te weet, die Heere weerkrachtig te midde van, te inspuiten van, die vrede wereld waarin ons leef. Amen. Kom ons bid, sê. Heere Jezus, ons dankie vir die voorrecht, dat ons jy kan ken en kan ontbid. Dit is wel vandag opnieuw ons self aan die toewaai, ons wil ons levens aan die oor gee, so sê Heere, hier is ek in elke aspekt van my lewe, my hebelik, my finances, my emoties, my gezond, my toekomst, en die toekomst van my nageslief, leek in jou, ek dankie Heere, dat ek met die vrede kan lewe, te midden van die storms om ons, Heere, ons wil nie blind leef, ons, ons wil ons nie afsnyf in die wereld nie, maar in die wereld wil ons leef as die lucht draas, as die draas van die hoop. As diegene wat tevrede bring, wat mense in ons wereld so nodig het, ons vraag, werk in en dier ons. Diep afhankelijkheid bid ons het in Jezus naam, Amen.